the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 Géza a köszöntőnöket, Székely Máté Agada a vendégem ma beszélgető társam. Agada azért, mert te Sicsimmojnak vagy a tanítványa, és ma azért beszélgetünk, mert augusztus 27-e Sicsimmoj születésnapja, és ennek kapcsán az ő művészetéről szeretnénk beszélgetni, zenéről és versekről. Úgyhogy Hoztál is magaddal kellő számú zenét, amit ő játszik és ő szerzett, és készültél versekkel is, amik, ahogy nézem, talán magyarra is nem vannak fordítva. Igen, köszönöm szépen a meghívást, és készültem ezek a versek a... <kül> Ez 1970-es években születtek, Sicsi Maj akkor írta őket. Ezek hosszabb versek, jellemzően Sicsi mai rövidebb verseket írt, ilyen aphorizma-szerű verseket. Ezek a 70-es évek versei viszonylag hosszabbak, és egy nagyon szép ritmusú költészeti világba vezetnek be minket. Mikor kezdett üldészettel foglalkozni, vagy legalábbis mikortól? gyűjtöttétek össze a Hát Nem tudom, hogy ő maga összegyűjtötte a saját műveit, hogy ő foglalkozott teljes ilyesmivel. Hát ő volt körülötte erre egy stáb, egy spétális mester volt, és sok tanítványa volt. Ő rengeteget alkotott, egészen fiatalon gyerekként kezdett már verseket írni, és dalokat is, és ő több mint százezer verset írt, <gül> és ezt elolvasni sem kis teljesítmény, én magam sem tudtam elolvasni, tehát egy olyan 30-40 ezeret olvastam el ebből, és én magam is fordítottam ezek közül sokat. Hmm. Ami... De azt jelenti, hogy a versek többségét milyen nyelven írta? hindi, angol? Angolul. Ő a kizárólag a saját anyanyelve az mi volt? Bengáli. Mikor ment elő először a nyugatra? Mert tulajdonképpen az egész működése a, a nyugati tanítással vált ismerté. Indiában e, mit csinált előtte? Ő egy asramban élt, 10 tizenéves korától, és ott készült fel arra, hogy, hogy ő egy spirituális tanító legyen, 1964-ben 33 évesen ment Amerikába, és onnantól kezdve kezdett tanítani, és akkor kezdte ezt a jelentős mennyiségű alkotást is a zene, a festészet és az irodalom terén. És hogy még van egy... Sajátos művészeti ál, amit hozzá lehet kötni, aki ismeri a Sicsimoly tanítványokat, az az tudja, hogy futva közlekednek. Igen, mondjuk a sport az mindenképpen egy nagyon fontos hmm. téma volt az ő filozófiájában, és főleg az ő tanításában. Mi Sicsimoly tanítványok futunk és sportolunk, és versenyeket is szervezünk. És a világ legnagyobb váltófutását is mi rendezzük, a futást Ennek célja, hogy a, az emberek közötti barátságot és egyetértést megteremtse. A futás, az hogyan kapcsolódik a spiritualitáshoz? A futás az kiegészíti a spiritualitást, az dinamikált ad a testnek és erőt, ami szükséges ahhoz, hogy a külső életbe Azokat az értékeket, amit belsőleg elérünk, hozzáférhetővé tudjuk tenni a munkánk, az életünk során, a mindennapokban. De erre egy picit tudnál többet mondani, hogy hozzáférhetően, kicsit rejtélyesnek tűnik. Igen, tehát van a jogának egy olyan klasszikus irányzata, vagy volt mondjuk inkább úgy, akik elvonultak a világtól, barlangban éltek. Mi dolgozunk, és amellett szervezünk is eseményeket, ez a világharmónia futás például 160 országba zajlik, tehát egy, egy nagyon aktív életet élünk, próbáljuk a belső értékeinket különféle módokon közvetíteni az embereknek. Sicsi majd maga is ebbe egyébként példát mutatott, ő rengeteg koncertet tartott, tehát azon kívül, hogy zeneszerző volt, és többek között Magyarországon is járt háromszor. Nem, magad is szervező voltál ennek a koncertnek, vagyis a szervezők között voltál. Igen, a, a második és a harmadik koncertnek a szervezésébe volt szerencsém aktívan részt venni. Az is rend, hogy ilyen mondjuk úgy, hogy munkakapcsolatban voltál a mestereddel, ez mondjuk úgy, hogy élményként ezt át lehet adni. Mindenképpen egy nagy élmény volt maga az, hogy közvetlenül jön. Ilyenkor megmozdult Magyarországon az összes tanítvány, és rengeteget dolgoztunk. Ezek ingyenes koncertek voltak, amiket ő tartott, és mint ilyen, tehát a közösség részéről egy jelentős hozzájárulást igényelt teljes egészében társadalmi munkába szerveződött ez és hogy egy kis hangulatot teremtsünk Sicsi majd művészetihez, hallgassunk meg egy zenét, amit ő szerzett, ő játszik harmoniumon, és ő is énekel. <Szorítás> salé jugoyobathar alo solnin Pire csaló, pire csaló, pire csaló, phire jalo phire jalo phire jalo A táshóba he, manó chilo re chalo chalo chalo aponogare phire Simoj énekét hallották, és vendégem most Székely Máté Agada, majd tanítványa, és megkérlek, hogy egy verset olvas tőle. Nem időz ma félelem nyugodt emberi elmémben, ma az ő isteni énekét vízhangozza szívem dobbanása. Átetsző, tiszta álmok nektárjára leltem ma önmagamban, én tündöklöm mindenben, és bennem minden lélek ragyogása. Mert ezerszer nagyobbak vagyunk saját tetteinknél, az egyetlennek szeretett, és halhatatlan akarata vagyunk mi. Tiszta elménkben szeptlőtelen gondolatok laknak, és játszó szívvel tudjuk. A elkerülni. A zene alatt beszélgettünk egy keveset, és említetted, hogy sok tízezer dalt írt bengáli nyelven is, és még többet angolul, és a koncerteken pedig holnapotok azt állítja, hogy 600 ingyenes koncertet adott világszerte, ami életetlenül nagy számnak tűnik is, nagy művészek, vagy híres rock csapatok ugye körbeérnek a világot, és tartanak 50-60 vagy 100 koncertet, és dollármilliókat ö, szednek be, és valaki ö, sportcsarnokokba, és nagy helyeken ö, fellép ingyen. Azért ez meg, ez egy ödmagában véle, és egy csodátra ö, méltó dolog. E, mi a célja, mi volt a célja ezekkel a koncertekkel, és a, és a dolog, hogy Lehetett, hogy ingyenesen tudta ezt megcsinálni? Először akkor az első kérdésre válaszolnék a céljára. Egy spirituális mester volt, és az ő legfőbb célja ennek a spirituális üzenetnek a közvetítése volt. Ő az imáival és a meditációjával járta végül is a világod, és a koncert az ebben egy eszköz volt, az ő zenéje is ebben egy eszköz volt. Van erről egy, egy idézetem tőle. Azt mondja. A zene sokat tehet a legfelsőbbért. Egy út az emberiség elérésére és a spiritualitás eljuttatására az emberiséghez. A boltos ad valamit a vevőnek, és a vevő értékeli azt. Azután, ha a vásárló elkezd hinni abban a bizonyos boltosban, a boltos így szól majd. Megvoltál elégedve a mangommal. De most van valami másom. Van a számodra egy fügém is. Ezzel is megleszel elégedve, és táplálni fog téged. Mivel a vásárló hisz a boltosban, meg fogja kóstolni az új gyümölcsöt, és meg lesz vele elégedve. A zenészek számára eljött az ideje, hogy azt mondják, tudunk valami mást adni neked. Spiritualitásnak nevezzük. Próbáld ki. Ha egy zenész spirituális életet él, nagyon könnyű neki, hogy egyidejüleg emberek ezreit segítse, mivel értékelik a zenéjét és az életvitelét. A spirituális mesterek csak úgy tudják megközelíteni az emberiséget, ha az emberek valódi törekvéssel jönnek hozzájuk, míg a zenészek eszköze a művészetük. Végül is ebben nagyon szépen benne van ebben a amit ő ír pontosan erre a kérdésre válaszként. Tehát mi magunk is, amikor az ő koncertjeit szerveztük, akkor így hirdettük, fügét árultunk, és nem mangót végül is. Tehát mi egy spirituális rendezvényt szerveztünk, és meglepően nagy érdeklődéssel találkoztunk Magyarországon is, és minden más országban is. Én részt vettem egyébként Prágába is, 95-ben egy koncert szervezésébe. Egy ilyen nyaralás, <gül> féleképpen két hetet töltöttem az utcákon, plakátoztunk, szórakoztunk, és az egy 15 ezer fős koncert volt. Úgyhogy Prágába ennyin jöttek de Magyarországon is egy 5 ember eljött erre a koncertre, és elégedetten mentek haza, tehát ők, ők a fügért jöttek, és megkapták a fügét. A második kérdése a pénzre vonatkozott. A pénz, hogy más országokban hogy volt, azt nem tudom, én azt tudom, hogy Magyarországon hogy van. Magyarországon egy alapítványunk van, és ebben az alapítványban vannak támogatóink, magánszemélyek is, és cégek is, és ezen kívül pedig a pénzt mi nagyon sok esetben a munkával váltottuk ki, tehát itt a, a hirdetés, a plakátozás, a szórólapozás az mind a tanítványoknak az önzetlen munkájából állt össze. Nagyon nagy élmény volt mindig csak látni. Csak csak talán a helységbérletér meg a esetleges technikai ö, körülményekért kellett fizetni. Így van, és nagyon sok esetben a befogadók is méltányolták ezt, tehát az, in az intézményeknek a vezetői, illetve ahol még esetleg hirdettünk újságokba a plakátokon, és ö, sok kicsiből állt össze egy ilyen nagy Viszonylag nagy rendezvény, és tényleg nagy öröm volt látni, hogy az embernek a kétkezi munkájából születik meg, és hogy végül is a mesternek az üzenete ilyen módon eljutott nagyon sok emberhez. Egyébként, mivel ez sok embert érdekel, azért meg kell nem hiszen nagyon sok joga tanító létezik a világon, akik súlyos pénzeket kérnek a tanításaikért, és én Amennyire tudom, nálatok soha nem kérnek pénzt. Igen, nálunk soha nem, és semmilyen tevékenységért nem jellemzően. Talán egyetlen kivétel a futóversenyeink, ahol, mint mindenhol máshol, futóversenyeken nevezési díjat szedünk, amit elfogyasztanak közöttönől a résztvevők, azt összeszedjük. Ő Sricsimaj azt mondja, hogy a spiritualitást azt nem lehet pénzért adni, mert hogyha pénzért adjuk, akkor az többé nem spiritualitás, vagy nem olyan mértékben spiritualitás, mint amilyen mértékben ő spiritualitást kínál. A zenénél zenérnél elgondolkoztam azon, de hoztam egy példát, mondjuk gondoltam itt a Rolling Stones-ra, hát körülbelül a, a, az ő koncert lehet le, összevetni ezzel a 600 ö, ö, előadással. Ö, jó lehet, hogy az életükben ők azért sokkal többet is koncerteztek, de hát iszonyatos pénzér, és a zene, ami kifejeződik a zenéjükben, az... A számára nyilvánvalóan kontrasztban áll azzal, mint Sicsimó zenéje. aki csak ugye fülelt az előbb és hallgatta ezt a, az elmélyült éneket, az érezte, hogy másról van szó akkor is, hogyha a szöveg a szöveg a számunkra rejtett, hisz Bengáli nyelven volt, nem értettük, bár te egy versen megvilágítottad. De mi van azokkal a zenékkel, ahol nincsen szöveg? És bocsánat, alkalmas-e például mondjuk egy rockzene ennek a, a gondolatiságnak a kifejezésére? Van egy olyan kifejezés mód, ami, ami ezeknek a tartalmaknak a kifejezéséhez jobban passzol, úgymond, mint a rockzene, bár nem egy lehetetlen kísérlet, és többen megpróbáltak spirituális rogzenét szerezni. Jellemzően azért a Ma elérhető spirituális zenék nagy része a klasszikus hangszerekhez és az emberi énekhanghoz kapcsolódik. Nagyon fontos itt a, a léleknek a megjelenése és a léleknek a kifejezése a hangszereken és az hangon keresztül. A Rolling Stones ott inkább a szórakoztatás az elsődleges célja a zenének. Itt, ahogy elhangzott, a, inkább a tudatnak a felemelése. Sicsi majd magát a zenét is másként értelmezi, és van erről is egy idézetem tőle. Minden egyénnek van saját zenéje, minden mozdulatnak és minden egyes cselekedetnek megvan a saját zenéje. Mindig, amikor be- és kilélegzünk, a zene jelen van. Ha nem figyelünk a cselekvések belső mélységére, nem halljuk a zenét. Ha kellő figyelmet szentelünk minden egyes cselekedetnek, akkor a cselekvés legmélyén elkerülhetetlenül zenét hallunk. Ha nem hallunk zenét minden egyes cselekedetben, akkor a cselekvés élettelen. Tehát itt azért ebből elég jól kiderül, hogy itt a zene is egészen más dimenziót kap. Sicsi majd magát a művészetet is úgy definiálja, hogy a művészet az a fegyelem, az a fajta fegyelem, ahogy az ember a ére tud figyelni, és annak a kifejezésére tud figyelni. Tehát itt nem a, ebben a fajta zenében nincsen egy durva hatáskeltés, és akkor itt a durva szót használtam, nem a Rolling Stones e ellen kampányolok, hanem, hanem tehát maga az eszköznek a, a jellegére utalva, hanem itt nagyon egyszerű, nagyon finom és nagyon tiszta kifejezési formákról beszélünk, ami nagyon sok esetben a... a a pop-rockhoz szokott nyugati közönség számára unalmas, tehát ehhez olyan közönség kell, amilyen közönség a mi koncertjeinkre járt, és jár tulajdonképpen ezt a hagyományt, hogy mi koncerteket szervezünk, tovább ittük. Tehát Sicsi Majd zenéit, feldolgozó zenekarokkal viszonylag nagyobb rendezvényeket hozunk össze a mai napig is, de olyan emberek jönnek, akik a csendre vágynak arra a csendre, amit a zenében tudnak megtalálni. Amikor olvasod ezeket a szakat, hogy a, a lélegzetben ott van a zene, és hogy ha valaki belül figyeli a cselekedetét, akkor egy zenét fog hallani. Először úgy elgondolkoztam, hogy vajon ez nem igazából csak egy olyan embernek a megnyilatkozása, aki, aki egy született művész, és és a szavakban és a, a mozdulatokban a táncot, a zenét észreveszi, mert művész, és vajon aki egyáltalán nincs a zene közelében, annak a számára ez így van-e, de hát úgy félig elkezdtem magamban, találtam egy, egy, egy másik gondolatot, ami, ami lehet, hogy ide tartozik, és te talán meg tudod mondani, hogy erre gondoltál hogy van, máshogy is szoktuk mondani, hogy, a, hogy mindenkit körülvesz egyfajta hát mondjuk úgy, hogy vibráció. Tehát amikor bejön egy ember, akkor hoz magával egy, egy ezt úgy érezzük, hogy egy vibráció. Valami van a levegőben olyankor, amit szinte hallható, vagy, vagy tapintható. És amikor mondhatod, hogy ilyen emberek járnak ezekre a koncertekre, mondottam, hogy miért nem járnak? Olyanok a koncertre. Talán azért, mert a hívó szóba volt egyfajta rezgés, Ilyen. és mások erre a rezgésre ö, rá tudtak rezegni, rezonálni tudtak, és ők esetleg a mondjuk szegény Rolling Stones itt már ugye, kívül, megszólják inni, hogy ellenünk beszéljünk, de nem erről van szó, csak tényleg példának használtuk. Ö, Másfajta, hogy mondjam, húrokat pendít meg, nem csak szó szerint, hanem a, a belül is. Tehát, tehát amikor meghallja valaki azt a zenét, akkor beindít benne egy bizonyos érzést. De erre legtöbbször nem zeneként figyelünk, csak egyszer azt mondjuk, hogy hú, hát ez az én világom, vagy valami ilyesmi. Így van, ez egy nagyon érdekes kérdés, meg egy nagyon érdekes felvetés és uh, hadd reagáljuk arra, amivel kezdted, hogy uh, hogy született, erre születni kell, hogy született művész az, aki ilyen módon áll a zenéhez. Erre Sri a válasza azért egy elég határozott, nem? Tehát ő pontosan megfordítja ezt a kérdéskört. Ő azt mondja, hogy mindenki, aki egy spirituális kereső, egy törekvő ember, aki imádkozik és meditál, ő fogékonyá tud válni a, az alkotásnak a forrására, és erre bátorít is mindenkit, és bátorított is mindig mindenkit. Tehát ő, ő, ő a spontán művészet önmagunkba való felfedezésének volt a szószólója, és tulajdonképpen ebben mutatott példát is. És a, a másik kérdés, ami pedig felvetődött, hogy a közönség és a közönségnek a vibrációja, nyilván egy ilyen rendezvény azok által teremtődik meg, akik a rendezvényen részt vesznek, és itt csak egy dolog az előadó, és egy másik dolog a közönség is. Pontosan ez az, amiért mi fügét árultunk, és lehet, hogy a mangoért egy nagyobb közönségbe jött volna, sokkal nagyobb létszámokkal, de nem volt célunk, és tulajdonképpen mi magunk is sokszor meglepődtünk, hogy mennyien eljöttek. Most ismét Sicsinmoy játszik, méghozzá Eszrágyan. az Édes-Indiát, az indiai kultúra heti magazinját hallják a civil Rádióban. volt hallották Eszrádzsanyi Hátszani, amelyik a formájában egy kicsit a szitára hasonlító hangszer, de vonós hangszer, és egy az ember vállára támasztva játszik rajta, és ugyanúgy van egy csomó olyan zengő húrja, mint a szitárnak ettől én mindig ilyen csodálatos, teresen szól a hangja, és hát persze az sem mindegy, hogy kihúzza a vonót. Ugye az elején említetted, hogy százzervel se írt meg, meg... A zeneművet mennyit szerzett? <gül> a zeneművet... Uh, 20 Húszezret. 20 igen, igen, igen. És, és egyéb dolgokban is számos dolgot igen, csinált. Igen, igen, hogy, igen. én igazából nem gondoltam ezzel foglalkozni, de említetted, hogy a számára a számoknak volt valami jelentése. Egyrészt volt, igen, tehát vannak olyan számú... Tehát számuk... valami tudatosság van ebben, hogy, hogy miért ilyen igen. sok számú. Igen. Két, két dolog van ebben, tehát az ő élete az az alkotásról szólt, nem másról. Különösen a nyugatra érkezésétől fogva. Tehát ő, ő gyakorlatilag ilyen nappal alkotott, és nagyon-nagyon keveset aludt, és Nemrég egy magyar tévés társaság akart csinálni egy, egy filmet az életéről, és elég hamar kiderült, hogy, hogy a klasszikus értelembe vett élete, az nagyon. Élet története az egy nagyon egyszerű, nagyon, nagyon hétköznapi sztori, hogy úgy mondjam, néhány eseménytől eltekintve, viszont az alkotás amivel ő maga egy év állt a folyamatos alkotással, ez volt az ő élete. Tehát az ő életét, hogyha e, megörökíteni akarjuk, akkor az ő alkotásairól kell megemlékeznünk. A másik az, hogy tényleg itt ezeket a nagy számokat sokan e, kérdezik, vagy sokan nem értik. Ez ilyen tanítványi büszkeség is, hogy azt mondjuk, hogy az én mesterem az ilyen sokat csinált, és Főleg nem a tanítványok, és főleg nem a sicsi majd. Tehát nem volt szó itt a számoknak a hajszolásáról. Van egy, egy nagyon jó idézetem erről, pont szerencsés módon. Ezt elhoztam, mert én azt gondoltam, hogy kérdés lesz a festményeiről szól itt. Nagyon nehéz a minőséget igazán megítélni. Festő vagyok. Több mint 140 ezer képet festettem. Néhány festményemről őszintén érzem, hogy egyáltalán nem jó. De a legnagyobb meglepetésemre, néhányan határtalanul csodálják ezeket a festményeket, és úgy érzem, hogy őszinték a csodálatukban és az ítéletükben. Úgy érzem, hogy a mennyiségre ugyanúgy szükség van, mint a minőségre. Elég gyakran megyek bevásárló központba. A bevásárló központ már rengeteg különböző élelmiszer van, és azt választhatom, amire szükségem van vagy amit akarok. Ha bevásárló központban csak egyetlen dolog lenne, akkor csalódott lennék sok más vásárlóval együtt. Tehát a mennyiségnek és a minőségnek együtt kell járnia. Persze, én azért arra gondolok, hogy a, amikor egy költő vagy, vagy művész mennyiséget alkot, az azt is jelenti, hogy, hogy mesteri szinten használja az eszközöket, hisz állandóan dolgozik rajta, megállás nélkül. Szemben azzal a művésszel, aki elkeseredetten mondjuk a kocsmában ül és keserek, hogy az ő képeit mondjuk nem veszik, és életében fes mondjuk 15 képet, és az erő nincs benne akkora, mert hát nem dolgozott. Így van, tehát ő nem semmiképp sem a kocsmában íhletet váró művész volt, hanem a folyamatosan alkotó művész és nagyon érdekes, hogy én valamennyire az írásait ismerem, és főleg a költészetét, hogy van egy híve, egy fejlődése az egésznek, és nagyon sokat változtak az eszközei is, és a kifejezés jellege is. Tulajdonképpen azt mondom, hogy egyszerűsödött, és ez egy, döbbenetesen, egy döbbenetes dolog, hogy azáltal fejlődött, hogy egyszerűsödött, és amúgy se egy komplex, egy, egy bonyolult költészet volt, Jellemzően rím nélküli versekről beszélünk, viszont egy nagyon jellegzetes, nagyon tiszta gondolatritmussal és a kifejezésnek egy, egy, egy koncentrált szépségével, ahogy úgy mondjam. A bengári versek is rím nélküliek? Nagyon nehezet kérdeztél. Azért kérdezem, mert nagyon sokszor a, a a szanszkrit, hindi költeményeket ö, alig lehet lefordítani pont a gondolatiság csorbítása nélkül verses formára. Nagyon sokszor félprózába fordítják, mert jobban visszaadja a tartalmát, mint hogyha követik a, azt a ö, ritmikát, amit mondjuk a szanszkrit mesterén tud alkalmazni, de hát néhány szóba, két, két szól, egy mondatot képes kifejezni. Egyszerűen nem lehet... Ö, ugyanúgy leírni magyarul sem más nyelven. Igen. Főleg angolul nem. Pontosan tudom, hogy, hogy miről beszélsz, egy kicsit ismerve ezt a világot. Egyébként ő bengáli nyelven nagyon sok dalt szerzett, több bengáli nyelvű dalt írt, mint angol nyelvű dalt, viszont a költészetben kizárólag az angol nyelvet használta, és az angol nyelvnek a bámulatos egyszerűségét, és azon belül is viszonylag kevés szóval dolgozott. Ha ezt a hatalmas, nagy mennyiségű munkát áttekintjük, abban azért megvan a, az angol szótárnak egy nagyon nagy része, tehát nem arról volt szó, hogy nem ismerte ezeket az eszközöket, vagy nem tudta alkalmazni, hanem, hanem az egyszerűség által próbált üzenni, és, és nagyon a, a mélyére, hatolni a gondolatoknak Jó, az érzéseket. Egy kicsit, egy-két perc a verseké. Te válogattál néhányat, és legyen olyan kedves, oszt meg velünk. Kezdenék egy, egy indiáról szóló verse, ha már egy, egy indiai műsorban kaptunk lehetőséget, hogy szerepeljünk. Különleges varázs és szépség. India különleges varázst és különleges szépséget tartogatott, és tartogat örökké minden spirituális kereső számára. A lélek megvilágosító és beteljesítő üzenetét. Ez, a, ez egy aforizma, egy, egy rövid vers a késői költészetében. Ezeket ő szokta énekelni, és vagy a vers és a dal, Azért az az, néha, ebben az esetben külön válik. Néha van átfedés, de mondjuk úgy, hogy többségében nem. Tehát mondjuk 5 ában ami vers, az dal is, ami kétféle módon született. úgyhogy egyrészt bengáli dal tetszett, vagy annyira megihlette őt, hogy közvetlenül ő angolra fordította versként. A másik pedig az, hogy angol verset, ami szintén inspirálta őt, azt ültette át dalba. Úgyhogy nem fogod most elmondani, hanem azt fogjuk csinálni, hogy megkérjük, hogy hallgassunk még egy kis uh, cicsimoly zenét, és aztán utána én nem szólok, és te egy csokor verset uh, olvassá föl, hogy egy kicsit bele tudjuk munkat ebbe a hangulatban élni. <Szor>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 És kerestem. kerestem és kerestem a lelkem Végül Krisna fuvolájában leltem rá a lelkemre Kerestem és kerestem a szívem Végül a Krisztus keresztjében leltem rá a szívemre Kerestem és kerestem az elmém Végül a buddha meditációjában találtam meg az elmém Kerestem és kerestem az életerőm, végül vivekananda életében találtam meg az életerőm. Kerestem és kerestem a testem, végül a legfelsőbb ölében találtam meg a testem. Földajtó és mennykapu Mesztelen kopogunk a földajtón, Névtelen kopogunk A mennyi kapun. A föld ajtó Páratlan kincsét adja nekünk Egy szakadatlan sírást. A mennyi kapu Szakadatlan kincsét adja nekünk A túlvilág álmát. Isten ember Nem az, amit kapsz, hanem amit adsz, tesz téged Isten emberré. Nem az, amit elképzelsz, hanem amit elérsz, tesz téged Isten emberré. Nem a próbálkozásaid száma, hanem a sírásod lélekteliséget tesz téged Isten emberré. Elméd, Elméd mélyen kételkedő volt. Elméd most nyíltan bíráló. Elméd teljesen elfogadó, fenntartás nélkül szerető és feltétel nélkül szolgáló lesz. Csak várj, meglátod majd. A föld felszabadít. A menny szépség világít, de nem melegít. Igazán a föld kötelesség az, ami melegít. A menny mosoly felébreszt, de nem szabadít fel. Igazán a föld sírás az, ami felszabadít. Kevéssé, kevésbé Legkevésbé. Kevéssé látjuk az Isten igazságot. Még kevésbé érezzük az Isten szeretetet. A legkevésbé vagyunk Isten tökéletesség. Az eredmények kora. Ez nem a győzelem kora, ez az áldozat kora, ez a szolgálat kora, ez a szeretet elérésének kora, az igazság elérésének kora, és a tökéletesség elérésének kora. Itt, ott és mindenütt. Ezek voltak tehát Sicsin majd versei, pontosabban néhány a sok közül. Ezek valójában tanítások. Így van, tehát nem kevesebb ez, mint tanítás. Jól lehet, hogy a, a költészetnek a forma világába van ez beágyazva. Meg mondjuk az is igaz, hogy nem mondja azt, hogy tedd ezt, vagy tedd azt, de mégis valahogy benne van egy ilyen rejtett nagyon felszólítás. Nagyon Ez egy nagyon-nagyon jó gondolat. Nagyon jellemzője volt ez az ő tanításának. Tehát nem, a, nem egy ilyen mozgalomról beszélünk. Én még magam a tanítványok közt is nagyon sokszor meglepődöm, hogy mennyiféle utat járnak az emberek. Tehát nem volt az, hogy, hogy megmondja, vagy előírja, hogy miről mit kell gondolni, hanem egy nagyon nagy mennyiségű, Hozzáférhető irodalommal, tehát kérdésekkel, válaszokkal, versekkel, színdarabokkal, és minden egy ami írás ő hozzáférhetővé tette. A, a, a spiritualitásról alkotott elképzeléseit nagyon sok szintre írt ő a spiritualitásról, és nagyon sok féle formám, tehát nagyon sokféle ízlésnek megfelelően, és azután hagyja, hogy válasszom mindenki a kereső magának. Ő maga is az ő tanítványainak ajánlotta, hogy olvassunk sokat, és azon belül pedig azt mondta, hogy válogassátok ki, ami tetszik, abból állítsatok össze egy, egy adagot, és azt lehet újra és újra elolvasni, egészen addig, amíg inspirál, amíg ösztönöz és hogyha bol kifytatok, akkor lehet tovább menni. Tényleg gyakorlatilag végtelen lehetőséget adott a, a keresésre, és tulajdonképpen ilyen értelemben viszont szigorú is volt, tehát az ő tanítványaival. Azzal együtt, hogy egy nagyon nagy külső szabadságot jelent, de elvárás. Az, az ő részéről azt jelenti, hogy egy törekvést, egy állandó, a belsővel egy állandó kapcsolatot próbáljunk fenntartani. Ami pont ellentéte megint nagyon sok ö, olyan mozgalomnak, akik bizonyos spirituális nézeteket terjesztenek. Tehát viszonylag szűk a, a választási lehetőség, hogy az ember mibe higgyen, és mit gondoljon. És viszonylag szabadon hagyva van viszont, hogy mennyit foglalkozik az ember a belsőjével, ami nem közömbös abból a szempontból, hogy az ember tényleg elég mélyre tud -e ásni ahhoz, hogy találjon is valamit önmagában. A verseivel, ugye ő 2007-ben eltávozott, és ö, ilyen értelme befejezte a... a Művészi tevékenységét, vagyis amit hozzáférhető számunkra. Sarkalja ez a tanítványokat arra, hogy ők maguk is írnak, mondjuk verseket. Igen, sokan. Vagy úgy zenét, tehát magyarul azt a belső zenét, azt kifejezésre tudják jutatni. Igen, vannak üzenész tanítványok is, és vannak, akik verseket is írnak. Én is írtam, egy bot csinált a költő, én is vagyok néhány verset, ami a százezernek nem ér közelébe, de vannak, akik kifejezetten jó verseket és sokat írnak. Van egy folyóiratunk, ami egy évbe kétszer jelenik meg, ez a cím egy panoráma. És a Magyarul? Bele, hát ez angolul van. Uh -huh. Alapvetően a közösségnek nyelve az angol és, és a legtöbb, illetve hát minden programunknak ez a közös nyelve, nekünk ez a spiritualitásunknak a nyelve, és a legtöbben, akik sricsimai tanítványok meg is tanultak angolul így vagy úgy. Persze fordítunk eh, magyarra is eh, könyveket, de igazából a nagy mennyiség az, eh, az angolul hozzáférhető. Visszatér a versekre, tehát ez egy... Azért egy évbe kétszer egy elég vaskos kis könyv megjelenik. Tehát egy mondjuk egy ilyen 100-120 oldalas, és úgy, hogy mindenkitől csak egy vers kerül bele. Tehát azért jó páran írnak verset. Uh -huh. és, és érzed, hogy az az az további? Mindenképpen. Már ez kicsit. Nem, talán nem, ugye, belül vagy, tehát nem volna szép használat, hogy nem. De, nem. de azért mondjuk mégis lehet mondani, hogy hát igen, nagyon jó, de azért nem olyanok, mint a mesteré. Más a célja szerintem. Tehát én, hogyha a mesternek a költészetét olvasom, akkor tanulni vágyok. Ha a tanítvány társaimnak vagy éppen egy teljesen más, valakinek a verseit olvasom, akinek semmi köze úgy mond a mi utunkhoz, akkor én ott ösztönzést keresek, inspirációt, szép dolgokat, olyan, ami, ami örömet ad nekem. Hm. Nem mint hogyha a mesternek a versei nem adnának örömet, de azt gondolom, hogy az egy kicsit több is azért. Ma a Sicsin zenéjéről és verseiről beszélgettem. Székely Máté Agadával, Sitsimov tanítványával, augusztus 27-én van Sitsimov születésnapja, ez az alkalom volt, ami összehozott bennünket. Gyere!